Imperiul Iadului, Pista 8, se-a aruncat spre cel mai apropiat, a sărit pe Turelă și a început ca un nebun să bată cu pumnii în capac. A apărut un cap cu casca de piele. Micuțul a împins imediat în jos, a vrut o grenadă după el, a închis capacul și s-a aruncat la pământ. S-a auzit o explozie înfundată și uriașul tank s-a cutremurat, apoi s-a oprit. L-a văzut pe micuțul ridicându-se și pornind în goană cu două mine de în mâini. Fața era brăzdată de ulei și sânge și s-a strâmbat cu o plăcere animalică, arătându-și dinții albeascuțiți, când a azvălit prima mină sub șenilele unui tank care înainta. A fost aruncat înapoi de șocul exploziei, iar a doua mină i-a zburat din mână și s-a rostogolit departe de el. Micuțul a plonjat într-un șanț. Era clar că un T-34 îl observase, căci imediat și-a schimbat cursul și s-a îndreptat spre el. Așa cum stăteam în groapa de proiectil plină de noroi, am văzut cum tancul a între întreșenile, mina scăpată de micuțul din mână și explozia care a urmat l-a sfărâmat ca pe o găoace de ou. Părțile laterale s-au surpat, capacul s-a deschis. Un singur om a fost aruncat afară. A aterizat în șanț lângă micuțul și amândoi a rămas o clipă, uitându-se unul la altul cu gurile căscate. Micuțul și-a revenit primul. Și-a vărât pe emul în coastele omului și l-a îmbrâncit în genunchi. Cred că rusul se gândea că-i venise ultimul moment. Armata roșie nu lua prizomier și nu era niciun motiv ca germanii să se poartă altfel. Și-a ridicat nervos brațele deasupra capului și din groapa mea i-am auzit asigurările bâlbâite și pline de groază că nu-i comunist, că nu-i stalinist, că luptă fiindcă e forțat și că n-are nimic cu germanii, că iubește, că germanii sunt prietenii lui, că germanii sunt... Bine, bine, tași din gură, a mărâit micuțul. Toți suntem la fel amice, tu nu ești comunist, eu nu sunt nazist. Ei îi iubesc pe ruși, tu îi iubești pe friți. Așa că de ce să nu ne unim și să fim prieteni? Și-a bărât cu un demânare o mână în buzunarul omului și a luat pistolul. I-a făcut semn cu el spre fundul tranșei. așa te jos. Ia să mai aruncăm o privire ca să fim absolut siguri. Omul s-a lăsat ascultător în genunchi și micuțul l-a pipăit peste tot, din creștet până în tălpi, cu o mână de expert. A aruncat cu dezgust un pumnal pentru luptă corp la corp. Un nagan a fost reținut în drept trofeu. Micuțul a bătut pe om prietenește pe omăr. Bun, așa mai merge, ridică-te! Au rămas câteva momente, unul lângă altul în șanț, ascultând la zgomotele luptei ce voia deasupra lor. Rusul părea ușor nedumerit de atitudinea micuțului. Un T34 a trecut pe lângă ei atât de aproape încât era cât pacii se atingă, și amândoi s-au aruncat instinctiv jos la adăpost. Când au reapărut, după câteva minute, părea a fi în cele mai prietenoase relații. Rusul zâmbea și gesticula, iar micuțul renunțase la gesturile amenințătoare cu arma. Deodată rusul și-a deschis ranița de unde a scos un coltuc de pâine, carne și un bidon, apoi amândoi în șanț au început să râdă, mestecând și schimbând vorbe de duh. Așa cum stăteam gemuit în groapa cu noroi și mă uitam la ei, a început să-mi lase gura apă. O clipă m-am gândit să mă târăsc până la ei, dar era o activitate prea intensă în fâșia de pământ care ne despărțea, așa că am rămas unde eram și mi-am potolit chinurile foamei, rozându-mi câteva unghii. Micuțul și noul său amic au terminat mâncarea și băutura și au început să-și arate unul altuia fotografii. Ale rusului erau probabil ale iubit sau ale mamei. Ale cuțului erau fără ale opt scene. Obosit în cele din urmă de atât a stat pe vine în noroi, am început să mă ridic cu prudență. Grenadele zburau în toate direcțiile, iar artileria noastră determinase distanța și executa neîntrerupt un foc de și concentrat. Am văzut echipajul unui tank sărind ca niște torțe umane din tancul care ardea, aruncându-se la pământ și urlând. În apropiere zăcea un colonel rus cu ambele picioare smulse. Striga mereu și zadarnic după brancardieri. Am văzut apoi un tank de-a lui, trecând drept peste el și făcându-l un potpuriu de carne tocată și oase sfârmate. Același tank se îndrepta spre șanțul în care se adăposteau micuțul și rusul. Am strigat la ei să iasă afară și micuțul a înșfăcat pe emul și într-o clipă a fost sus exact în calea tankului. Rusul a rămas unde era, alb la față și, evident, îngrozit. Micuțul a strigat la el să sară într-o parte, el însă a dat doar din cap în semn de negație și s-a ghemuit pe fundul șanțului. Cred că era prima oară când se întâlnea cu un tank la nivelul pământului, ca să zic așa. Făcea greșeala elementară de a-și imagina că este mai în siguranță într-un șanț decât în aer liber. Micuțul, evident, nevrând să-l părăsească, i-a întins o mână de care să se agațe, dar era prea târziu. Tancul era aproape deasupra lui când s-a aruncat într-o parte, în timp ce acesta a trecut la numai câțiva centimetri de el. Rusul și-a dat imediat seama de pericol. Tancul mergea drept peste șanț și îl prindea sub el. Era prea târziu când s-a aruncat pe parapet și a încercat să se tărăască afară. Își pierduse casca de piele și părul îi flutura în vânt, ochii erau larg deschiși de groază, brațele întinse spre monstrul care se apropia. Probabil camarazii lui nu-l vedeau și chiar dacă l-ar fi văzut, mă îndoiesc că l-ar mai fi putut evita. Au trecut direct peste el, zdrobindu-l sub și continuându -și drumul, fără să știe absolut nimic. Ținta lor era tunul antitan german, undeva în spatele linilor inamice. Li se spusese să distrugă totul cu orice preț și nu-și puteau îngădui să piardă vremea, făcându-și drum în mod delicat printre morții și zăpăciții presărați în calea lor. Micuțul s-a ridicat în picioare în mijlocul schijelor care zburau, agitându-și punul și înjurând tancul care se îndepărta. Am strigat la el de la cei cincizeci de metri care ne despărțeau. S-a întors și a venit spre mine. Mi-am dat seama că era într-o stare sufletească periculoasă, nemai păsându-i de propria siguranță și gata să tragă asupra oricui mișca. Așa cum mergea, sfidător, cu proiectilele explodându-i în față și în spate, a călcat pe brațul întins al unui capitan german, care zăcea pe pământ cu o gaură de mărimea unui grep în vurtă. Acesta s-a agățat neputincios de picioarele micuțului, iar micuțul, confundându-l cu un rus, s-a întors și și-a descărcat arma drept în capul omului. Și-a dat seama prea târziu de ceea ce făcuse. S-a oprit o clipă cu falca atârnându-i apoi a ridicat din numeri a fatalitate și și-a continuat drumul spre mine. Probabil omul ar fi murit oricum și Dumnezeu știe ce s-ar fi întâmplat cu el dacă ar fi căzut în mâna rușilor. Și ce să-i faci? Ăsta era războiul. Nu putea fi loc pentru regrete. Micuțul a aterizat lângă mine în groapă, îmbroșcându mă cu noroi negru puturos. Ce ai pățit la cismă, a întrebat. M-am uitat jos la picioare și atunci am văzut pentru prima oară că cizma dreaptă era ferfeniță. Probabil mi-o distrusese prima explozie. Nu o observasem înainte, dar acum, după ce mi se atrăsese atenția, am simțit cum mă copreșește un val de autocompătimire. Brusc mi-am dat seama cu exactitate cât de mult sufeream. Înfrigurat, ud, flămând, rănit la piciorul drept și fără o cizmă care să-l protejeze. Sângerează, am zis, și vocea îmi era stridentă din cauza groazei. uite te la el, sângerează. Piciorul meu sângerează. Am smuls resturile de cizmă și am scos cu grijă bucățile de șosetă vârâte în carne. Nu pot merge așa, am zis. Cum pot să merg desculți pe un asemenea teren? Cum pot să... Micuțul și-a apropiat fața de a mea, gata de ceartă. Termină cu la asta nenorocită!" a îngetează Îngetează naibii! Altfel pun centura pe tine!" Ședeam în noroi, smiorcăindu-mă și legănând un piciorul rănit în mâini. Micuțul mi-a aruncat o privire plină de ură și dezgust. Pe neașteptate a sărit afară din groapă și a luat-o la fugă. Am crezut că mă părăsește, dar s-a întors după câteva secunde. Nă," a zis, probează-le să vezi dacă ți se potrivesc." A aruncat pe mine o pereche de cizme. Cizme cum nu mai văzusem până atunci. Pielea era de culoare a lămâiei, moale, flexibilă și erau aproape noi, nouțe. M-am uitat la ele cu imire și sfială. Le-am luat de la un ofițer rus mort," a zis micuțul nepăsător. Cred că o să-ți vină bine." Am aruncat cisma complet uzată care-mi rămăsese și mi-am vărut picioarele în perechea cea nouă. Un zâmbet de încântare infantilă s-a aștenut pe fața mea. Mi-am privit vârfurile cizmelor în extaz. Parcă purtai în picioare papuci din puf de lebădă. E uimitor când te gândești că doar cu câțiva ani în urmă, în zilele fericite ale începutului, luptam împotriva unei armate în zdrențe și acum eram noi așa. Uniformele noastre erau zdrențuite și ca să se echipeze cu o pereche de cizme ca lumea, ostașul german trebuia să recurgă la jefuirea unui ofițer rus mort. Negreșit, sfârșitul războiului era aproape. A urmat o revenire bruscă a tancurilor și a infanterii inamice. Micuțul și cu mine ne-am lăsat mai jos în groapa de proiectil, fiind forțați uneori să stăm întinși minute întregi și să ne ținem respirația cu capul sub apa mutară. Ne-am putut reîntoarce în liniile noastre doar seara târziu. Atacul rușilor eșuase, dar costa se scump ambele părți. Pământul era presărat cu morți și muribunzi și muștele de mlaștină verzi se îmbuibau deja cu carne și sânge de om. Muștele și șobolanii sunt singurele ființe care se înmulțesc și prosperă în vreme de război. Sedeam și ne uitam la ele, deloc impresionați de o priviriște pe care o văzuse mult prea des înainte. Porta da din mână în mână o cană mare de piatră plină cu un lichid cu aspect respingător. Barcelona a gustat primul și imediat a căzut pe spate, gâfâind și apucându-se disperat cu degetele de gât. L-am privit cu interes, întrebându-mă dacă își va reveni. Porta băuse deja din belșug din amestec, dar se știa foarte bine că porta avea un stomac de fier și un sistem digestiv care putea ataca și distruge chiar și acidul prusic sau ceanura, ca și cum ar fi felit de pâine cu unt la naibii de băutură, a zis Barcelona, respirând greu, cu lacrimile curgându-i pe obraj. Ce naiba este? în împuțit și scârbos al vreunuia. Porta a zâmbit furios. E din cartofi, a zis. Cartofi, putrezi, asta e tot. A dus cana la gură și a tras o înghițitură lungă. Barcelona și-a descheiat gulerul și a început să-și maseze gâtul. Probabil cadavre în putrefacție, a zis acru. Mai mult decât probabil, a încuvințat, portaștergându-și gura cu o mină mulțumită. Mai vrea careva o înghițitură? În timpul nopții au sosit întăriturile. Era o brigadă de pușcași SS, având repetnițe la gurel steagul britanic. I-am studiat cu o curiozitate nedisimulată și când i-am auzit vorbind englezește între ei, nu ne-a venit să ne credem urechilor. Soldați britanici în SS se împăcaseră cele din urmă. Churchill și Hitler, formase o nouă alianță, ca să prezinte poate un front unit împotriva rușilor. Faci glume proaste, un obărșar fiurăr britanic cu o de păr roșu s-a și a scuipat disprețuitor. Imbecilii ăia nenorociți din Londra, încă mai cred că pot colabora cu comuniștii și câștiga. Încă mai cred că totul merge perfect, a scuipat din nou. O să-și dea seama de adevăr când va fi prea târziu. Am ascultat uimiți accentul său. Un englez de a dea în uniformă SS. Aveți ceva împotrivă?" a zis gracial. Absolut nimic," l-a asigurat legionarul. Nouă ne este indiferent dacă ești frate bun cu regele Angliei sau un mongol cu fundul galben. Ne-ar interesa pur și simplu a zis să aflăm ceva adus aici." Omul s-a încruntat. Noi suntem voluntari, toți suntem voluntari. Era limpede că nu avea chef să vorbească despre asta, dar un unter mititel de lângă el, a vorbit destul de prompt. Au venit în lagăre ca să recruteze oameni. Eu eram în Stalag 8. Am fost capturat după Dunkirk. Te-ai înscris voluntar, am zis neîncrezător. Păi, omul a ridicat din numeri. Credeam că după cum mergeau lucrurile nu greșesc. Mi s-a părut că ar fi mai bine decât să stau pe fund și să nu fac nimic tot restul războiului. Ne-a privit sfidător, iar legionarul a clătinat din cap, mai mult cu milă decât cu reproși. Ce o să faceți după aceea?" a întrebat. Omul a ezitat. După aceea?" Exact," a zis legionarul, după aceea, când se va termina războiul. Când se va termina cum pușcatul și va începe altceva." Când vor căuta criminalii de război și trădătorii, colaboraționiștii și speculanții la bursă neagră. Ce se va întâmpla atunci? Omul și-a lins buzele, ceilalți au privit nervă și în altă direcție. Doar Ober și-ar fiurerul cu părul roșu părea să aibă răspunsul. Nu se va întâmpla nimic, a zis tăios. Vor avea nevoie de toți oamenii apți de luptă, doar că nu vor mai fi împotriva naziștilor, ci a comuniștilor. Cel mai, Cel mai rău ce ar putea să ni se întâmple ar fi un an sau doi de pârnaie. După aceea, crese se vor năpusti cu toată forța asupra rușilor și nu or să fie în stare să ne elibereze destul de repede. Bătrânul a ridicat dintr-o sprânceană. Vorbește un optimist, a murmurat, dacă pun rușii mâna pe voi mai întâi. Și, ce, și dac ce dacă o să se întâmple? Ce o să fie dacă o să le spunem că friții ne-au forțat să luptăm pentru ei? Cine o să știe că nu-i așa? Bătrânul a zâmbit cam trist. Era aproape incredibil că după 5 ani de război mai putea fi cineva atât de naiv. O să aflați, a zis, o să aflați. Odată cu apropierea zorilor, ne-am ridicat armele și ne-am luat rămas bun de la voluntarii britanici, întorcându-ne din nou la pozițiile din tranșee. Bătrânul a ciulit o ureche în direcția linilor rusești și și-a lăsat în jos colțurile gurii. O să avem necazuri. Acolo se pune ceva la cale. Ne-am oprit și am ascultat zgomotele de activitate din tranșeele rusești și ne-am dat seama că bătânul avea dreptate. Simțea totdeauna când se apropia furtuna. Era ceva ce simțea noase și noi acceptam ce ne spunea, fără discuție. Nu să fie imediat," a zis. Haide să scoatem căștile și să facem vreo două jocuri." Porta a scos un pachet, iar noi ne-am așezat jos. Lui înțing, comunistul era cu noi. Reușise să supraviețuiască iadului prin care trecuse, începând de la Sene la s și se întărise considerabil. Nu era încă un soldat, dar era un bărbat. Nu-l mai puteai lua drept un băiat de 16 ani. Acum era încărcător la mitraliera lui Porta. De deci, ce a zis bătrânul în timp ce ne oferați țigări? Ai fost tu de la medicină, nu-i așa? Lânțing, a cuvințat, înclinându-și capul. Porta s-a plecat înainte, curios ca totdeauna să afle detalii. Ai ajuns vreodată să tai oameni și să umbli înăuntru lor?" a întrebat. Lânting a zâmbit ușor. Nu, n-am ajuns până acolo. M-au arestat înainte să-mi termin studiile." Are prost," a zis Gregor laconic. ăsta e necazul cu voi, studenții. Totdeauna aveți ceva de spus cu furisita aia de gură. Ba de una, ba de alta. Ce rostare, ce rostare. De ce nu puteți să tăceți și să vă vedeți de treabă ca noi ceilalți?" Lenzing a ridicat indiferent din umeri. Probabil ai dreptate," a zis. Nu vorbi dacă nu ți se vorbește, a zis porta care era un bun vorbitor. Ăsta e sfatul meu, amice. Da, dar nu e numai asta, a zis micuțul serios. Mai e ceva. Dacă vrei să zi capul pe umeri, trebuie să înveți cum să te porți. Nu-i doar o chestiune de a zice tot timpul da, domnule, și nu domnule. Înțelegi ce vreau să spun. Și a ciocănit ușor capul cu un deget. Orice faci, a zis, nu-i lăsa să creadă că ai acolo altceva decât rumeguș vechi. Să mă iau pe mine, de exemplu. Și-a ridicat cele două cărți și a adunat pe degete valoarea punctelor. Să mă iau pe mine, a zis. Cum crezi că m-am descurcat în tot acest timp? Habar n-am, a răspuns Lenzing. Nu, a zis micuțul. E bine, ascultă, o să-ți spun. Fac pe prostul, înțelegi, mă prefac că sunt împit, că nu știu ce se petrece. Pricepi? Da," a zis Lenzing, foarte solemn. Micuțul a cerut-o a treia carte și a mai făcut o adunare pe degete. I-a zâmbit mulțumit de sine lui Lențing. Știi ce?" a zis. Un biciclist acrobat i-a spus odată unui ofițer de-al meu că sunt doar la un pas de a fi tâmpit de-a binelea, că n-am niciun pic de creier. E bine, ție ca student care înveți să ajungi doctor, nu ți-ar cădea bine dacă ți s-ar spune că ești tâmpit. Încerci să le arăți că ești altfel." Umbli și vorbește în gura mare. Te baci singur în bucluc. Eu, a zis micuțul prietenos, am jucat cum au vrut ei. Și de atunci joc mereu așa. întreabă pe cei care mă cunosc. Toți o să spună același lucru. Și rezultatul este, a zis micuțul, punând jos o carte câștigătoare, că nimeni nu mă deranjează. Zic și fac ce-mi place și nimeni nu mă bagă în seamă, fiindcă mă socotez tâmpit. Totul e foarte bine, a zis Porta, dar pentru unii dintre noi nu e atât de ușor. Unii dintre noi n-au marele tău avantaj natural. Adică cum, a zis micuțul părând interesat. Să aibă o gaură mare și urâtă în locul unde se presupune că este creierul, a zis Porta. A doua zi a început din nou ploaia. Venea la fale și nu era chip să scape de ea. Armele au început să ruginească, obiectele din piele să se întărească, cismele să se uzeze și să se rupă. Chiar și pielea noastră a început să se zbârcească și să pară îmbibată cu apă. Colac peste pupăză a venit ordin că trebuie să schimbăm pozițiile. Blestemând în și înjurând, ne-am adunat echipamentul și am pornit în șir indian, înnotând prin oroiul clisos în urma locotenentului L.V. Curelele de la raniță tarca, fierul ne intrau în carne. Picioarele goare în cizmele mustint de apă au început să facă rând și bășici. În capul coloamei, L.V. purta o haină căptușită cu blană, pe care o luase de pe cadavrul unui maior rus. Mai avea încă pe ea tresele inamice. Nimănui însă nu-i mai păsa de detalii minore. Micuțul căra pe umeri trepiedul mitraliere și mergea cu pași ușor prin noroiul lipicios. În spatele lui, Helmut se chinuia cu patru lăzi de muniție, așa cum mergea înjura pe toată lumea fără deosebire. Ploaia, noroiul, rușii, pe Himmler, Hitler, Göring, Goebbels, pe afurisiții de britanici, pe afurisiții de ankei. ploaia, noroiul, peruși, pe Himmler, Hitler... Ce dată e? A întrebat Haide deodată. Surprins, Helmut a făcut o pauză scurtă în pomelnicul lui de ură. Apoi a început din nou. Ruși a furisiți, ticăloși tâmpiți și nenorociți, ticăloși idioți și nenorociți, ticăloși nenorociți. Am întrebat ce dată e? a zbierat Haide. 2 septembrie, a răspuns Helmut. Ruști ticăloși I a furisiți, Ian închei ticăloși a furisiți, ticăloși a furisiți. De ce?" am întrebat, tăindu-i calea. Ce naiba contează dacă e 2 septembrie sau 2 din oricare altă nenorocită de lună?" Contează foarte mult," a zis Haide gracial. Păcat că nu baci mai mult în seamă ce are de zis fiurărul." Helmut s-a oprit brusc în mijlocul salmodiei sale de înjurături. De ce? Ce are de zis?" Că războiul se va termina doar în 3 luni," ne-a informat Haide. Führerul a promis că toate trupele vor fi acasă până la Crăciun. S-au auzit râsete puternice din toate părțile. Dacă asta se dovedește a fi adevărat, a rânjit porta atunci, dar avea la mea e hering afumat. O liniște mohorută coboră treptat asupra noastră pe măsură ce ne continuam marșul și ploaia cădea neîntrerupt. Chiar și helmut a rămas fără epitete, iar lui porta s-a Noile mele cizme galbene erau pline de noroi și hainele se lipeau de mine. Din când în când pământul se cutremura sub picioarele noastre când explodau proiectile în depărtare. Nimeni nu părea să știe unde mergeam sau de ce mergeam acolo. Părerea generală era că mărșăluiam pur și simplu de dragul de a mărșălui, deoarece nu puteau găsi o cale mai bună de a ne folosi. Am ajuns la un teren lăștinos prin care am trecut, intrând în apa mocirloasă până la genunchi. După ce ți intrau picioarele în nămol, îți era greu să le mai ridici. Oamenii oftau și gâfâiau, ridicându-și picioarele sus, în timp ce mlaștina bolborosea. Se lipea de tine și te sugea cu toată puterea. Cred că se semăna mai mult cu o trupă de elefanți dresați decât cu un regiment de soldați în marși. Din când în când, Löwe era slavă domnului prea epuizat ca să mai meargă și ne așezam pe ranițe, pe pământul ud, privind absenții la ploaie, cu mințile goale și fețele lipsite de orice expresie. Era posibil să ajungi la un stadiu în care gândirea însă însemna prea mult efort, căci mergea mult timp cu ochii închiși. Sfatul acesta mi-l dăduse regionalul. Înaintaie, în mod automat, pas cu pas, ca un cal de povară, Urmând omul dinaintea ta, dacă el se oprea, te oprei și tu, dacă el intra într-un câmp de mine, intrai și tu. Era un risc pe care ți-l asumai. Dacă din când în când nu reușeai să tragi un pui de somn în timpul mașului, puteai ajunge în situația de a nu dormi zile în șir. Locotenentul Steger mergea pe la jumătatea coloanei, rătinându se ca un om beat, alunecând, poticnindu-se și legănându-se în coace și încolo. În ultimele patru zile făcuse temperatură mare, dar nu-i permise să raporteze că e bolnav. Nu fusese destul de mult timp pe front ca să i se îngăduie luxul unui pat de spital. În orice caz nu credeau că are febră. Era evident chiar și pentru cel mai pornit observator, tot că Steger suferea într-adevăr, dar era nevoie să se întindă jos și să moară înainte de a putea spera să convingă autoritățile. Brusca am auzit o bufnitură și, deschizându-mi ochii, am văzut că locotenentul căzuse în noroi, pierzându-și casca și pușca. Un sergent a fugit să-l ridice. A fost săltat în picioare, mormăind și incoerent, dar chiar și cu câte un om de o parte și de alta ca să-l susțină, și scudit de povara raniței, părea îndoielnic că va mai putea merge mult. Bătrânul mergea tăcut și resemnat alături de legionar în capul plutonului al doilea. În ciuda ploii, regionarul avea anfiptă între buze nelipsită ai țigară. Deodată, de undeva de sus, am auzit zumzet de motoare. Ne-am ridicat capetele și i-am privit spre cer, dar pâclea întunecat totul. Nu era decât o ceață cenușie și teroarea care pândea în spatele ei. Zumzetul motoarelor a crescut până la un furuit, până la un buiet asurzitor și acum puteam vedea forme fantomatice negre mișcându-se deasupra pâclei. Nord de furtună a murmurat Fisher în felul său preoțesc vag. Pe naiba, nord de furtună, a strigat Haide și s-a aruncat în cel mai apropiat șanț. Micuțul i-a dat un brânci pastorului Fisher de la făcut să zboare. Barcelona și cu mine l-am pe Haide în șanț. Câteva secunde mai târziu, când au căzut primele bombe, pământul a început să se despice. L-am auzit pe lui vestigând tuturor să se adăpostească. Am văzut o limbă lungă de flăcări deschizând pământul cu o de adâncă. Mi-am lipit strâns fața de pământul ud, cu mâinile peste urechi, ca să și zgomotul explozilor. Bombele erau aruncate asupra unui sat la un kilometru depărtare. Satul nu se mai vedea deloc, iar drumul pe care venisem nu mai era acum decât un morman de molos. Love s-a ridicat prudent în picioare și ne-a făcut semn cu mâna să urmăm. Am pornit din nou în șir în urma lui, făcându-ne drum peste grămezile de molos și ocolind craterele. Morții și răniții au fost lăsați unde căzuseră. Ăsta da război," a zis legionarul, ridicând din umeri. A aprins o altă țigară și și-a lipit-o de buze. Așa mai merge," a zis. Rușii aveau un sistem prin care, la sfârșitul fiecarei acțiuni, trimiteau o mulțime de cărți poștale cu un singur cuvânt. Dispărut tipării pe ele. Niciun soldat din armata roșie nu era declarat mort sau capturat. Doar dispărut, dar urma urmei războiul continua. Nu se făcea să submineze moralul. În sfârșit noaptea ne-a acoperit cu un scut negru protector și am început să ne simțim oarecum mai în siguranță. Ploaia continua să cadă. Locotenentul a oprit colana răslețită și deși țepen și cu picioarele umflate am început să ne îngropăm la teren în marginea unei păduri. Din fericire, pământul era moale și nu ne-a fost greu. În timp ce săpam, Gregor a început să-l descălească din nou pe zinc despre valoarea tăcerii în orice împrejurare și a neîncrederii în tot ceea ce îți spun autoritățile. Subiectul părea să-l obsedeze. Toate minciunile astea, a zis disprețuitor, în timp ce arunca o lopată de pământ peste umăr. Toate minciunile astea pe care ți le toarnă că Rusia este statul ideal. Comunismul și celelalte. Muncitori, uniți-vă și hai să fim toți tovarăși și așa mai departe. Totul nu-i decât o gogoriță, o aieureală. S-a oprit din săpa și s-a apăsat cu o mână în scobitura spatelui. Crezi că ți-ar fi mai bine în Rusia decât în Germania? Lasă-o baltă, amice. Uită tot ce ți-au spus. Naziști, comuniști, fascisti, ce naiba! Toți sunt la fel filoar, să fie când stai să te gândești bine. Să înțeleg, a zis Lenzing prudent, că deși nu sunteți comunist, nu vă place actualul regim din Germania? Nu-mi place niciun afurisit de regim, a zis Gregor. Eți bine violent cu casma în pământ. Tot ceea ce cer e să fiu lăsat în pace să-mi văd de munca mea. Întâmplător, acum e nenorocitul ăsta de război, așa că, după părerea mea, toți trebuie să ne unim forțele și să facem tot ce ne stă în putință pentru a-l termina cât mai curând posibil. Nu-mi pasă cât negru sub unghie care câștigă, atâta timp cât mă pot întoarce în civilie și relua firul vieții de unde l-am lăsat. asta e tot ce cer. Cu ce vă ocupați înainte să înceapă războiul? a întrebat Elen Zing. Eu? a zis Gregor. Eram șofer pe un camion. Lucram la o firmă care făcea transporturi de mobilă și nu duceam rău. Bacșiișurile pe care ni le dădeau unii bogățani, doar pentru că sărteam în spate câteva piese de mobilier, erau ridicol de mari. Asta ar fi trebuit să vă îngrijoreze, a zis Lenzing. Ar fi trebuit. A fost de acord Gregor. A urmat o pauză. Nu va deranja niciodată, a zis Lenzing, după puțin timp, că trebuia să faceți munca aceea, să căldați. Să cărați mobilă pentru oameni care își puteau permite să nu facă nimic și să vă dea și mari pentru ceea ce faceți. De ce să mă fi deranjat, a zis Gregor, dacă ei vor să-și arunce banii, cine sunt eu să mă plâng? Dar nu credeți că e nedrept, a persistat Lenzing, ca vreo câțiva oameni să aibă bani pe care să-i risipească, în timp ce alții sunt fără cămin și mor de foame. Gregor a ridicat din umeri. Așa stau lucrurile, nu? așa e lumea, amice. Unii au, alții nu. Și nu vi se pare că e nedrept? N-ați prefera să vedeți un sistem în care bogăția să fie distribuită mai echitabil?